Не тобі, каже, награждати мене за все. От воно що, батько. Справді, каже Шрам, се золото не козак. Пане-утамане, до Кирила Тура, ходи сюди, дай обніму тебе да поцілую. За що це така ласка? Ходи, мені-то вже знати, за що. Дай обійняв і поцілував запорожця. «Да наградять же, – каже, – тебе Господь за твої лицарські вчинки!» «Ге-ге, каже Запорожець, – тож іще дурниця, да так мене голубиш! Що ж ти скажеш тоді, як украду з-под поли гетьманську молоду?» Черевань більш от усіх уподобав Кирилатура, усерготав із його вигадок. «Враг мене візьме!» каже, «Боатці, коли я бачив такого жвавого молодця, душа, а не запорожець, іди, Боатику, до мене, і я тебе поцілую». «От, добрі люди, – каже Кирило Тур, у їх крадеш, а вони тебе цілують. Єй-богу, добрі люди! Шкода, що вже більш не побачимось. У Чорну Гору ворон і кісток ваших не донесе. Ну, прощайте ж тепер, панове громадо». «Дякуємо за хліб та за сіль! Прощайте! Час лагодить у дорогу!» І, виходячи з дверей, розпростер руки, дай каже, «Двері одмикаєтесь, а люди не прокидайтесь. Двері одмикаєтесь, а люди не прокидайтесь. «Що за неподобна голова всього Кирила Тура!» – сміючись, каже Сомко. «Себто вже ворожить! Характерствує!» Недовго в ніч гуляли наші козаки. Поблизу святого міста гуляти довго не годилось. Іще не дійшло й до півночі, а вже всі давно спали. Хропли козаки на весь двір. От самої світлиці, де спочивав гетьмуний з шрамом, аж до стайні. Там спав Василь Невольник при чареваневих конях. Інші лягли під чистим небом. І хоч уночі на дворі було недушно, да тому черствому гарячому людові байдуже було про холод. Здорово було гулякам на дворі, Як траві, що прив'яла в день на сонці. Кругом погаю, що бечуть солов'ї, Аж луна розлягається. Деколи й пухач скаже своє смутне «пугу». Козацьке сонце високо підбилось угору, Зорі вкрили все небо, як ризу. На німе було козакові те небо, І місяці і зорі. Чи погляне на місяць, на його плями, Чи погляне на зорі, то й серце, і думка його розживріє, як от Божого слова. Чого на місяці тієї плями? Він знав чого. То, що як Каїн убив Авеля, то Бог назнаменав на місяці той гріх своєю рукою. «Дивіться, – каже, – люди, – так, як цей Каїн до віку вічного нестиме на плечах мертве братнє тіло».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 Як же часом покотиться по небу і погасне ясна зоря, Козак перехреститься і помолиться за усопшою душу. Інші зорі щастять у його на врожай, інші на скот, А віз – чумацька щаслива зоря. Ясна, пишна була ніч над Печорським, Да один тільки чоловік дивився на її дива, Не спав, дивився і нічого не бачив. Вже ж не хто сей один, як той Сердега Петро Шраменко. Кому сон, а йому туга, да жаль, да досада. Довго він ворочався на своїй бурці, далі встав, натяг жупан, да й вийшов у гай хвірточкою. Бідний козак таївся до всіх із своїм коханням, бо всяк тільки із його не сміявся. Козаки не дуже вдавались у любощі, знались у неміч найбільш дівчата до да молодиці.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 Упадати ластівкою мати, як стане голубити сестра, розчистуючи йому кучері, розпитуючи про далекі сторони, про козацькі пригоди, той твердий, тверде, як залізо серце пом'якшає. І що тільки важке є на душі, усе козак своїм щирим жалібницям розкаже.